Kívánok, kedves hallgatók ez itt a Klub Rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, panx Ned Miklóssal. És szóval vannak olyan hallgatók, akik január 1 még aludtak akkor, amikor elkezdődött az adás, és nem vettek részt az Annó Budapest Maratonban, úgyhogy az ők kedvükért kívánom most boldog új évet a, a kedves hallgatóknak, akik most kapcsolódnak be az Annó Budapestbe, akik meg egyáltalán most hallgatják először ezt a műsort, azoknak eláruljuk, hogy az annó Budapest a hallgatók emlékeiből épülő műsor. Én a kedves figyelmükbe ajánlok egy témát, egy helyszínt, Budapest valamelyik nevezetességét, kevéssé nevezetességét, hegyét, völgyét, kerületét, és akkor arról az emlékeiket elmondják nekem a hallgatók. Két telefonszámon találnak meg, a 2407953 illetve a 2406-953-as számon, hiszen a frekvenciánk 92.9, de volt, amikor 953 volt, úgyhogy innen származnak ezek a számok. És hát már egy ideje próbálok kedvet csinálni már reggeldésnél, azért milyen történt a Kács Krisztánál a mai témánkhoz. A hamburgerezők lesznek a mai műsor főszereplői, azok a hamburgerezők, amelyek, hát persze lehet arról beszélni, hogy milyen volt, amikor megnyílt a régi posta, nem is a régi posta utcában, hanem a Váci mell utca melletti utcában az első McDonald's 50 méteres sorok álltak, milyen volt, amikor megnyílt a Burger King az asztóriánál, de hát sokkal érdekesebb az, hogy a magyar néplélek az, hogyan evezett a gasztronómia tengerére, amikor saját elképzelés szerint készített hamburgereket borítottak rá Magyarország lakosaira, és ugyan nem találtam meg valóban azt az Ízek utcáját, amit már többször emlegettem, hogy ott már 1976-ban állítólag lehetett hamburgert kapni, de hát biztos vannak olyan hallgatók, akik el tudják mondani, hogy ők úgy emlékeznek, hogy az Asztúriánál volt az első hamburgerező, ahogy megyünk az Uránia mozi felé, akkor a jobb oldalon volt egy, egy ilyen pavilonsor, és ott lehetett olyan hamburgert kapni, amiben megkérdezték, hogy mit kér az ember, kérték, hogy paradicsomszószt, vagy csalamádét, vagy valamit, és akkor az emberette a nagyon furcsa bucikban ezt a nagyon furcsa ételt, ami hát természetesen nagyon népszerű és érthető is. Nekem nem nagyon volt, meg nagyon sokáig a hamburger valamiért azt mondtam, hogy nem, én köszönöm szépen, nem eszek hamburgert, hanem hanem, és ez valahogy így sikerült tovább inni a családon is, a gyerekeim például azért nem ettek hamburgert, mert hogy esőerdőket kell kiírtani miatta, és környezetvédelmi szempontból mondtak nemet a gyorsétterem láncokra. Dani rátom, kemény Dani bátyám, itt elcsodálkozott ezen, nem hallott még arról, hogy, hogy ez hogyan is van. Haló, jó napot kívánok! Haló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Panksnader Miklós vagyok. Hajdó Attila vagyok. Kettő hamburger élményemet szeretném megosztani önnel és ugye a rádió Az egyik az első hamburgerem elfogyasztása, az körülbelül 76-77 táján volt, és a Balatonfüredi mell, Balaton Móló mellett volt egy kis pavilon, Értem. ahol a hamburger ugye reklámozták, hirdették. Hát az egy egyszerű zsemle volt, belerakva egy fasír, és valami olyan ketchup szerűség, ami szerintem nem is kecsap volt, hanem paradicsom a, a fácános paradicsom süritmény. Igen, a, a fácános. Persze, igen, igen, nagy lelki erő kellett egyáltalán az elfogyasztásához. Arra emlékszik, hogy ez mikor é. lehetett? Ez 76-77 tehát akkor már így, és hamburgerként árusították. Hamburgerként bizony ez volt kiírva, uh -huh. És ugye aztán később szembesültem azzal, hogy milyen furcsa volt az én első hamburgerem, <gül> <mikor> amikor <gül> hamburgerezi jobban hasonló dolgokat és szereket is ugye elém vaktak. És a másik, ami számomra emlékezetes, ugye én a 13. kerületben értem, a Hunutcai lakótelepen, és nem a Tüzér utcai suliba jártam, de közel volt hozzánk. Értem. És a Tüzér utcában az általános iskola mellett volt egy bir, birkózóterem, talán még most is megvan. Ez a Honvédnak a birkózóterme volt. És azzal szemben volt egy ilyen kis alumínium házikó, ahol egész korán olyan 77-78 körül nyitottak egy hamburgerezőt. Én azt hiszem, hogy egy amerikából visszajött, vagy hazatért magyar nyitotta. Ugye ez lehet, hogy csak városi legenda. A lényeg az, hogy én egyáltalán mikrohullámú sütőt is ott láttam életemben először. Csoda. Tehát az valami csoda volt, ugye, amikor belerakja a hideg zsömlét, meghúst, és kijön egy forró hamburger. És az a hamburger még olyan volt, hogy úgy épp alig férte le egy tenyérbe. Volt benne természetesen csalamádé, vagy savanyú káposzta. Rengeteg anyag, ugye alig lehetett áthalapni, és a környékről nagyon sokan jártak oda. a emlékszik, hogy ez egy Ezen. drága étel volt? És persze én vagyok a hülye, tehát hogy, hogy lehet, hogy, hogy nem is a hamburger volt az, amit hamburgerként tettünk valamikor, de hát lehet, hogy az utas ellátóban valóban egy zsömle, amiben beleraktak egy fasírtat, az már hamburgerként kellett, hogy funkcionáljon. Én azt hiszem, hogy nem volt drága étel, Aha. Egyáltalán nem volt drága étel, mert, mert a zseppénzünkből mit el tudtunk menni hamburgerezni. Árakra már itt sajnos nem emlékszem. Még arra, hogyha jól emlékszem, itt semmi más nem kínáltak, csak hamburgert. Ugye edzés után például a birkozók, mikor jöttek kövül, simán hármat is elfogyasztottak ebből az óriási hamburgerből. És azt lehetett variálni, hogy mit kérünk bele. Lehetett két húst kérni vele, sajtót, ilyen olyan extrákat, de csak hamburger volt. És az, hogy, hogy ennek a város legenda szerint Amerikákából hazatántorgott tulajdonosa volt, az utalt is arra ízvilágában, vagy a húsban, a hús minőségében, vagy bármiben, hogy, hogy ő már valóban látott egyszer a hamburgert életében? Hát nagyon jó lenne, ha esetleg ő betelefonálna, hogy a... <gül> igen, bízom, benne, ismertet, bízom tehát, benne, hogy lesz még egy-két hamburgerező. Hamburger mert, mert ugye annak idején én szerintem azért kevés lehetőség volt arra, hogy külföldön rendeljen valaki alapanyagot. A, az biztos, igen. Gondolom ő törekedett a, a magyar hamburgert az amerikaihoz <gül> <gül> vagy hasonlóra Aha. előállítani. De gondolom nehézségek voltak azért abban az időben, mert, mert még nem volt meg itt a kultúrája magyarországon. Furcsa, mert, mert Balatonfreden én magam is eltöltöttem egy-két nyarat, ott dolgoztam, és, de valahogy nem emlékeztem erre a hamburgerezőre. Arra emlékszem, hogy, hogy volt egy, egy halsütő ott a, a soron, meg arra is, hogy ott mindenféle divatos mm -hmm. pólókat lehetett kapni, talán... A hosszú forró nyár szereplőit is lehetett pólóra nyomtatva kapni, de, de a hamburgeresre vagy nem emlékeztem, de lehet, hogy így volt valóban. Ez, ez a hamburger ez kifejezetten a Mahart móló mellett volt. A, a Tehát rögtön egy, adtam Értem, nem emlékszem rá, de köszönöm szépen, hogy elmondta. Én is köszönöm, Viszont köszönöm Viszont hallás. Köszönöm. Viszont hallás. 2407953, 24 megkezdjük, illetve folytatjuk gasztronómiai kalandozásunkat a hamburger körül. Halló, jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok, kész vagyok. Készcsókom. Az első hamburger, ez én nagyon emlékszem, 82-83 a kávintéren volt. Mi ott álltunk órákat sorba, éjszakáig nyitva volt, és nekem ez az első melyik, hogy én Budapesten, nem arra emlékszem, hogy ott volt először igazán jó hamburger. Akkor a helyén, ugye? É. A koronaszálló helyén így van, pontosan az, egy ilyen kis bódé volt, és tudom, hogy kígyózó sorokban álltunk, és ezt egy tízig is találnyitva volt. És kérdezte, hogy mennyibe kerülhetett, hát én már nem tudom, miért 82-83-ban de ennél nem volt olyan 8, mint a 24 forint, de lehet, hogy butaságot mondok. Tehát az a, erre a hamburger, ez, hogy milyen volt a minősége, szerintem nem olyan, mint amilyen a mai hamburgerek, hanem egészen más, viszont nekünk borzalmasan ízlet, és tudom, hogy adtak hozzá citromos málnát, az volt a sláger hozzá, és mindenki azt hitt. Yeah. <laughs> Tehát ez egy 82-83 tájéka. Megkockáztatom, hogy, hogy lehet, hogy ez volt az a hely, ami utána még egész éjszaka nyitva tartott, mert ahogy kerestem itt az információ morzsákat, hamburger morzsákat, ebben a témával kapcsolatban, azt láttam, hogy, hogy néhány ilyen komment hamburgerekkel kapcsolatban arról született, hogy, hogy hajnalban odamentek az emberek a Calvin térre a hamburger tenni, és hát az véletlenül nem az ő kedvükért nyitott ki háromkor vagy négykor, hanem lehet, hogy non-stop működött a, a pavil Szerintem lehet, ez egy nagyon kult cool pavilon volt, tehát rengetegen oda jártunk, és mondom egész sokáig nyitva volt, én erre emlékszem, kimondottan, úgyhogy is nagyon jó volt a hamburger, igen. úgyhogy ez emlékeimben ez van benne, de a férjem azt mondja, aki egyébként együtt ettük itt a hamburgert, hogy ő meg az uránián emlékszik, az Uránia előtt valami. Ez a de lehet, hogy ezt Nekem... én sugaltam, mert, mert én ugyan már mondtam a, a Calvin teret is, meg az Urániát is. Ja, én a Calvin teret nem hallottam, de ja. az, az én kedves emlékem a Calvin -tér. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. És még egyet, Hallgattam. hogy az Izek utcájában, én nem emlékszem hamburgerre, ott inkább ilyen kagylókat és ilyen, egyéb a ételeket lehetett tenni, mert hogy jártunk oda is, de attól még az lehetett. Nem jó? az volt az Izek utcájában, és uh, miután életemben nem jártam ott, uh, tényleg csak. Én így... voltam az Izek utcájában, középiskolában nagy sláger volt a Halló bár után, úgyhogy azért mondom, hogy én ott hamburgerre nem emlékszem. De, de ott háromféle uh, uh, nemzetkonyháját lehetett megkóstolni, ha jól emlékszem arra, amit olvastam, hogy a fejembe vertek a középiskolában. <há> Holtán én jártam ott, és voltunk is benne, de én csak így olaszra emlékszem, de majd valaki, aki betelefonál jobban tudja. Minden esetre éjjön a Calvin tér, mint osztalgia. Köszönöm szépen. Viszont Kész csókan viszont hallásra, Ildiku. 24 07 35, 24 egy dologban már biztos vagyunk, hogy a Calvin a korona helyén volt, egy pavilon, ahol nagyon jó hamburgát lehetett kapni, de hogy máshol -hol derüljön ki most. Halói napot kívánok. Jó napot kívánok. Kész csók. vagyok a kestiről. És nekem van több ilyen hamburgeres emlékem. Hallgatom. Annyira a volt a Az egyik a moszkva térin, ami hát azért egy elég legendás euh, hamburgerező volt, akármennyire is nagy fasírt, de puffancsba rakták egyébként Aha. A, a fasírtot, meg a hagymát, meg valóban, amit az ember szeretett volna és iszonyú nagy volt, és gimiskorunkban hát persze, hogy nagyon jól jött. Na de, aztán később. A veselényi és körút sarkáról nem szabad elfeledkezni, ott volt egy lepukkant pavilon, Odahordtam a kislányomat, igaz, ez már a 80-as évek eleje volt, de oda is nagyon sokat jártunk, odahordtam öt balet, oda vittem A veselényi a lelselény és a körút uh -huh. sarkán, és uh, több mindent árult ezt is, hogy ő mikróba rakta. vagy mibe, vagy hogy kosz volt, vagy nem volt kosz, azt én nem tudom, de a gyerek megőrült a hamburgerért. Állítom, hogy az, ez kapacitálta őt arra, hogy elmenjünk Budáról baletot, <gül> minden áldott alkalommal, amikor kellett egy héten kettő alkalommal, Aha. És ő nagyon jókat haladkozott, aztán ahogy, de mások is. Amit tudok, például az amerikai iskolából is odajártak a sátok hamburgert ami azért elég érdekes kis konstelláció. Lássunk be. Arra emlékszik, hogy, hogy, hogy, mennyi, hogy milyen volt ennek a, a külseje? Tehát, hogy, hogy egy jól kinéző dolog volt, de a, a, bu a bucik, amiket a említett, azok általában az édesek igen. voltak, nem? Nem volt az nem. annyira édes. Hát persze, a, a pufancs nem volt olyan, mint egy zsömle. Igen. De állítom, hogy körülbelül olyan ö, édességű idézőjelben lehetett, mint a mostan, mostani Értem. hamburger alapok, amiket a van adnak. Csak hát háromszor akkora, meg sokkal jobban megfűszerezett, meg állítom, hogy ma, hogyha egy ilyen nyílna ilyen nosztalgia hamburgerező, hát, tódulnának. Tényleg? Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. Persze lehet, hogy csak az idősebb. Vagy. Bár a lányom nem idős, és most is azt emlékeztem. Igen. Na, igen az, és ha a megnézzük a buli volt... negyedben, ott vannak kifejezetten olyan helyek, ahol, ahol hamburgert igen. lehet kapni. Sőt, hát, hát vannak saját így, ö, magyar hamburgerek. is. És... Értem. Hát én oda már nem járok. A kislányom Amerikában él, és be nem menne egy hamburger köhezőbe, McDonald's-ba. Mert? mert? Azért, mert a lehető legbukkantabb helyek. Egyébként én ragaszkodtam hozzá egy kintrét hogy menjünk be, mert látni akarom. Értem. És, hát valóban. Szóval az valami brutális, ahogy ott hamburgerezők kinéznek, New York pedig, és Brooklyn. Aha. Nagyon, nagyon nem tetszett nekem. Hát Arra emlékszem, de ön is nyilván emlékszik, hogy 1988 nyarán Grósz az Egyesült Államokba látogatott, és akkor ez hatalmas nagy trúvája volt, és azt gondolom, hogy a fontos lapok így beszámoltak arról, hogy Grósz megkóstolta a hamburgert, és az és nagyon ízlett volt? neki és e, e, még erre emlékszem, arra, arra is emlékszem, hogy akkor volt egy éjségsztrájk, mert azok, akik nem kaptak útlevelet akkor addig, amíg Kroszkárra az Egyesült Államokban tartózkodott, az a voltak és még azt hiszem, hogy felkereste az Amerikában lapú távoli rokonát, és ahol talán valami tortát is ebben, de hát ez lehet, hogy Bolgár György e, jobban tudja, vagy jobban emlékszik rá. Elképzelhető, de megmondom őszintén, hogy erre én nem annyira Aha. emlékszem, de ezekre, amiket elmondtam, ezek, Ezek így voltak. Igen. Köszönöm Ezek szépen. Voltak. Nagyon szépen készcsókom, is. Minden viszont hallásra. 24 07 3, 24 itt közben a pajtásaim, akik egyébként a Annó Budapest Facebook oldalát kezelik, e, ugye? Hát, mert időről idő, idő, kiderül, hogy én nem vagyok ott, mert hogy kitiltotta a, a gonosz Facebook olyan, mint egy gyors hálózat. ők már megtalálták azt a helyet, és ki is rakták, vagy átkülték nekem hangouts hogy hol van az a hely, amiről a kedves hallgató az előbb beszélt, a kunyhó helyén lehetett látni, az iskola közvetlen oldalában a játékterem. Na jó, ezt meg egy kicsit bonyolultan fogalmazta meg a, a, az én pajtásom. Haló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Hernádi Viktor vagyok! Üdvözlöm, Miklós vagyok! Én Kernádi Viktor. Nagyon rosszul hallom, de hát, hát ha azért ott hallatszunk azért a távolban. Nem, ön nagyon jól hallatszik. Az én hangom, hát, az nem érdekes volt. ebben a műsorban. Akkor csak három rövid történet lenne, mert hogy itt az elején beledobva, mint Erzsébet téma. Uh -huh. Hát ugye Erzsébeten a, a hamburgeres dolog az, az én életembe ott kezdődött, hogy a 80-as évek legelején a Elzsébet közepén nyílt egy pavilonsor, és ott kinyitott egy hamburgeres, akiről mi nagyon sokáig azt hittük, hogy hamburger jó-e, aztán valaki felvilágosít, hogy ő a Joe, a hamburger jó és mi náluk kezdtük ezt a hamburgerezős pályafutásunkat egész gyerek felé Én talán még az árakra is emlékszem, talán az első hamburgerem az talán vagy 6, vagy 8 forint volt, egy ideig még együtt jutott a doggal mert ez volt a két fő ennek a kis üzemnek, akit ezt a Józsi ember üzemeltetett, és hát, hát ott hát tulajdonképpen, ahogy így a felső osztályba léptünk, amikor már nem kellett menni délutánra tanuló szobára, vagy minek hívták ezt, na hát mi ott, ott engedtük az időnket, akkor már nem voltunk menzára befizetve, úgyhogy rendszeresen a napi adag zsepténzünket befektettük különböző étel ételkülönlegességekbe, uh -huh. egészen a 80-as évek közepéig, amíg meg nem jelent az első ilyen videójáték jellegű dolog, és hát utána persze utána meg kellett osztani a, a dolgokat úgyhogy számunkra ez volt az első ilyen hamburgeres dolog. A második volt, ami egy kicsit szerintem már városhihasabb, ez a határúton lévő hamburgeres. Igen. Hát az egy az egy klasszikus darab volt. nem tudom, hogy elbontották már azokat a pavilonokat, de nagyon sokáig megvoltak. Ez az a hely, ami azt hiszem, hogy szerepel a, a moziklip című filmben, Timár Péter alkotásában. A Százborha című számban, ugye Müller Péter fölteszi a kérdést Tarján Györgynek, hogy nem tudom eldönteni szívem, hogy hamburger vagy hoddog, nem tudom eldönteni szívem, hogy itt rosszabb vagy ott jobb. Hát ez, ez így nekem most így nincs meg, de uh -huh. az sajnos igen, hogy a fiatalságom nagy része az abba fáradt el, hogy, hogy minden péntek és minden szombat este után valahogy felkapaszkodjunk egy 66-os buszra, ami, ami elvisz minket odáig a hajnalba, és hát azóta is csak hálás vagyok a buszvezetőknek, hogy soha nem mentek le a lábomra, mert hogy amikor megkaptuk ezeket a különleges ételeket, amiben aztán tényleg volt minden jobb, ha nem is emlékszem rá, hogy még, akkor mindig az útpatkán ülve ott és akkor néha bepróbált állni a busz, és hát volt, amikor az a pillanat volt, hogy úgy éreztem, hogy én kibírom, hogy oda áll a busz a lábomra, de aztán mindig mondták, hogy üljünk arra, mert ez nekünk ott jobb lesz. Vajon a félrészek a... vagy másnapos gyomornak miért jó a, miért az ember szemét, kaját? Nem tudom, akkor? szerintem akkor bármit megeszi ja. az ember. Szóval nekem volt olyan barátom, aki a halszákának kezdett neki, mert ő úgy érezte, hogy abba is még van annyi anyag, amit ő jobbá tudja tenni az ő sorsát. De nem volt igaz. Ez egy, ez egy másik történet volt. De szóval ez a határút, ez egy nagyon klasszikus volt. Szerintem az egész a, az ifjúsága ezen a csodán nevelkedett, és igazából én nagyon nem is tudok ebbe belemerülni, még egy dolog maradt nagyon meg bennem, uh -huh. hogy aztán a, egész fiatalon én vendéglátós lettem, és, és egy zár, szállodába kezdtem el dolgozni. És ugye én ezen a két csodálatos hamburgerrel ismerkedtem, és talán 15 éves koromban, amikor azt mondták, hogy akkor most hamburgert fogunk csinálni, és a szállodának a hentes üzemében azt mondták, hogy akkor itt ledarálod a bérszint. Itt először két dolog volt, nem tudtam, hogy mi az a bélszín, mert csak rolóként ismertem az előtt nagyjából, és mondta, hogy ledarálod a bélszint, és akkor csinálsz belőle ilyen 25 dekás fogácsákat. Nem tudtam, hogy mi lesz abból majd, hogy ebből majd egy, egy ilyen majd felszeletelik, vagy uh -huh. mi lesz, és mondták, hogy nem. Szóval ez a 25 dekás bélszín fogácsa lesz majd a hamburgerbe. Ez ott a Dunaparton volt, akkor az egyik szerintem legmenőbb szállod, hogy így, így, így első éves tanulóként így, igen, csak tátottam a számot és ugye tulajdonképpen ezt számomra az előző hamburgerekhez képest egy ilyen teljesen hihetetlen dolog volt, és akkor ott még így az se volt divat, hogy, hogy mondjuk cipőtalpra sütötték ezt a húst, hanem csak nagyon kellemesen, úgyhogy megsütötték. Úgyhogy onnantól kicsit átértékeltem a hamburger étkezési szokásainkat. És azóta is ezt hamburgert? Most, egy, most is egy éttermet csinálunk, és a mai napig csinálunk hamburgert, most nem mondom, hogy hol, de a kedves vendégek annak ellenére, hogy mindent próbálunk csinálni, mert egy olyan helyen vagyunk, ahol mindenre is van igény. Ezért közökközött hamburgert is csinálunk, saját hamburgerhússal és az édes édesbucival. Erre lehet egy karriert alapozni, vagy egy vállalkozást építeni? Nem az egész vállalkozás, de volt rá igény. Hogy mondjam, állunk mi mindent, pizzát, hamburgert rendes alakártételeket menüztetünk is, mert egy olyan, olyan helyen vagyunk, ahol, ahol igazából nem nagyon van más, nem akarom mondani, hogy hol, bár igazából a falu az nem érdekes, nagy Nagykovácsiba van. Értem. Jó, hát és most már nem nagyon van már. <gül> Úgyhogy mondani akartam, hogy szép lassan, de csak belefordultunk a direkt reklámba. Úgy, nem, hogy... nem, nem eszembe nem is ott, bocsánat, de mindegy, a, a, egy, a, nem mondtam, hogy hol, a, ott, ott van több dolog is, nem az a lényeg, csak hogy, hogy mindegy, nem is mondom az egészet, nem akartam ebből így e, Annyi, hogy, hogy mindenre van igény, sajnos, vagy sem sajnos, szerencsére. De jó. Nekem is az a nagy álmom, hogy egyszer majd Amerikában, amikor, ha egyszer úgy alakul az életem, bár nem úgy néz ki, hogyha egyszer kiújtók, akkor ilyen nagyon-nagyon klasszikus hamburgerező helyeket megpróbáljak megkeresni. Nekem a mai napig a kedvencem aztán a Bruce Willis, amikor nem is a Bruce Willis, a Mel Gibsonék, amikor a Danny Gloverrel abban a hamburgerezőben, amikor rákcsálja a hagymát. Aha. És ott a, nem tudom, hogy ez megvan-e ez a jelenet. Nincs. És egy, egy fekete hamburgers ember magyarázza, hogy hogy kell csinálni a hamburger. Nem, de arra emlékszem, hogy amikor a ponyvaregényben utaznak az autóban... I igen, hogy mit, mikor, mihez, mit adnak a, a Big machez a Lövig igen, Mac, igen. igen, a negyed fontos. Hát, hogy... Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen, hogy beszélhetünk, de szóval az erzsébeti az azért szóval nem meghatározóak voltak nagyon sok ember életében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen tovább. Viszont kérdezünk. hallásra. Hello. 24,07953, 953 illetve 24 06 953. hírek jönnek itt a, a klubrádióban, és életemben egyszer először sikerült tartani az időpontot, már csak 29 másodpercet kell beszélnem, hogy 15 óra 30 legyen, amikor el tud kezdődni a hírek, de természetesen nem kell, hiszen bármit lehet adni, de minden esetre elmondom azon hallgatók kedvéért, akik most kapcsolódnak be az annu Budapest adásába, hogy ma a hamburger körül járkálunk. Hamburgból elmegyünk az Egyesült Államokban, az Egyesült Államokból visszajövünk, és megpróbáljuk felfedezni, hogy Budapest mely pontja voltak azok a legendás és hihetetlen hamburgereket árusító helyek, amit önök kipróbáltak, használtak és alkalmaztak. 15 óra 30 perc. A mindig irányítja.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 Jó, napot kívánok, kedves hallgatók, Ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest a narrátorával, narátorával, Fanged Miklóssal. Mai témája az annónak azok a legendás budapesti hamburgerezők, ahol önök a fiatalságukat, a szombat a vasárnap hajnalaikat töltötték, vagy egyszerűen csak beugrottak, mondjuk az Urániához, vagy elmentek az asztúriához, vagy elmentek abba az udvarba, ami a bestent helyén áll. És ott ettek egy hamburgert, szóval gyűjtjük ezeket a fontos helyeket, és meg utána megpróbáljuk kideríteni, hogy hogyan válhatott magyar sajátossággá a Csalamáldéval adott Bagdalt hús a az aranyfácán nem, az aranyfácán az sör hogy hívják a, a fácános paradicsompörét na mindegy, tehát azzal megküldve a, a, a, a fasírt úgyhogy várom a telefonjaikat 24 07 95 Dani már a gyomrát fogja haló. Jó napot kívánok! Halló. Adál. Adásban ma Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Tibor és szerett megosztani azt az élményemet, ami sok helyen elhangzott már most az előbb, ugye a Calvin tér, meg az Uránia meg környéke. Volt egy hamburgeres a Kurje utca végén, a, a Felszabon, ugye akkor úgy hittuk, hogy a Felszabra járunk hamburgerezni. Igen? Ugye ez valamikor 83-84-85 környékén volt. Várjon! Ez volt az, ami szemben van, az ötvös klubban volt, ötvös klubban most centrál étteremmel? Nem szemben, hanem ugye a, a, a szemben volt a Kárpátia, és szemben van most a Kárpátia étterem. Ugye Kúrja utcánál volt az aluljáró, ami most egy pár éve. Igen. És az aluljáró, ahol már ugye ment le az út, ott volt mellette a Kúrja utca végén, egy opotért volt, volt a sarkon. Aha, hát arra nem emlékszem valahogy. Volt egy hangszerbolt ott a Kúrje utcában. Értem. És ott mi volt? Egy volt is volt ott a Kúrje utcában. Értem, de a hamburgerezőre vagyok kíváncsi. Igen, igen, persze. Szóval a is lényeg az, hogy a, a Kúrje utca akkor egy zsákutca volt, és a zsákutcának a... Zsák Felfeladulást és fedenciek szerepvel első végén volt ez a, a hamburgeres búdé, és nagyon finom volt, akár is akkor úgy emlékeztem vissza, vagy úgy emlékeztem nagyon finom volt a hamburger. Oda jártunk a, a gimis osztálytársaim a minden péntek délután, vagy majdnem minden péntek délután, és bevágtunk egy-kettő -egy, egy hambit, mikor, hogy sikerült és ilyen élményé vált, nagyon szerettük azt a helyet. Érdekes módon azóta én már nem vagyok hamburgeres, nem ettem már szerintem 25 éve, és, és nem is kívánom újra megkóstolni, mert már egészen más az ízlésem. De miért volt az jó? Vagy miért volt finom, és miért kellett bele mondjuk kettőt megenni? Hát volt annak egy olyan feelingje, hogy, hogy egy kis lyugas, ugye alapvetően volt az a... Jajutam, 20 -20 tehát az amerikai érzést a... Talán igen, Után hangzik, meg s most, de mégis volt egy ilyenfajta élménye. Aztán, ahogy én emlékszem, olyan kerek összegbe került, talán 10, talán 20 forintba, ami ugye az akkoriban olyan nagyon nagy értéknek számító érme 10-20-assal olyan villantás volt fizetni. Nem tudom, talán ez is egy élmény volt, olyan érdekes volt, nem tudom. De... Az ízvilágra emlékszik? Vagy hogy mivel, mivel lehetett kérni? Én a, a, a ketszapos változatra emlékszem, lehet, hogy volt akkor már másfajta ízesítésű is, bár szerintem ez még egész az őskor volt, amikor nem nagyon volt olyan, olyan eszebeszett választék hamburgerrel. Valaki mesélte nekem, hogy még volt állítólag csirkemájás hamburger is, ami meglehetősen rosszul hangzik így 2019. januárjában. Szokatlan, igen, merőben szokatlan. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Éreztem a ezt egyébként. Igen, tehát ezen, igen, tehát ezen gondolkodtam délelőtt, hogy, hogy valóban milyen érzést adott ez, és hogy nyilván vannak olyan fiatalok, akik most hallgatják ezt a rádiomisort, és nagyon nem értik, hogy miről beszélünk, tehát hogy milyenek az a magyar sajátosságok, vagy milyen az a magyar gasztronómia, ami elkezd hamburgert gyártani, úgy, hogy senki nem evet még életében, tehát nem tudja, hogy milyennek is kellene lennie és mégis hatalmas nagy siker volt. De valószínűleg abban van igaza, hogy, hogy, hogy valóban az Amerika meg a nyugat érzését biztosította a hamburger, ha azt teszem, akkor olyan vagyok, mint James Dean. Vagy? Igen, akkoriban, akkoriban volt egy másik szokás, és eljátkáltunk a barátaimban idézőjelben Drink Barba, ami azt hogy bementünk valahol a a Petőfi Sándor utca, a utca környékre, és ottak ilyen eldukottak helyeken elegáns presszók, uh -huh. ahol fel lehetett ülni a pult mellé, és meginni egy kólát. Hát ugye ez semmit nem jelent ma, semmi alkoholizálás nem folyt, viszont békben eleganciát sugárzott, és az ember azt hihette egy pillanatra, hogy ő most nagyon-nagyon úrimódon és elegánsan fogyasztal egy kólát. Azt hiszem, hogy ez a kategória a hamburgerezés és hogy ez volt akkoriban a hamburgerezés. Értem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallásra. Tettem. És természetesen eh, annak ellenére, hogy 15 óra 41 perc van, még nem hangzott el a hívó szó, a City Grill. Eh, nyilván lesznek olyan hallgatók, akik emlékezni fognak arra, hogy a City Grill is valóban eh, legendás hamburgereket készített, és Filipp próbált ránk sózni. Ilyen, eh, ilyen eh, hambik, most mondta, aki egyetves hallgat ezt a szót, hogy hambi. Azt hiszem, hogy soha életemben nem használtam még, de most megpróbálok vele barátkozni. Hambi. Halló. Jó napot kívánok! Hello. Jó napot a Jó napot kívánok! Garambőgyi Lajos vagyok, 68-es Az én hamburgeres történetem az arról szól, hogy a 70-es évek végén, 80-es évek elején Budán egy nagyon jó helyen egy autós voltat vezettem, természetesen barátságok szövődtek a törzsverőkkel. Az egyik fiatal ember, aki hasonlókorú volt, mint akkor én, az ö, több mindenbe belefogott, mint vállalkozott, és többek között husi előkészítésbe így hívták a hamburger húsit a szakemberek, uh -huh. húsinak hívták ugye a tésztát, és egy, egy ételmet kivérelte, ahogy nem használt étteremnek, és ott készítette elő a husikat egyre nagyobb tételben, és természetesen közben a beszélgetésünk folyamán belecsalt, hogy hát szájál be ebbe az üzletbe, teljes, és tényleg nagyon-nagyon pörgött neki, vagy legalábbis azt mondta, és itt van a lényeg, hogy már majdnem ezitáltam, és majdnem beszálltam, de az utolsó pillanatban mondtam magamnak, hogy nem akarom tönkretenni a családot. Akkor, amikor kiderült, hogy fölment 14 forintra a hamburgernek az ára. Na itt akkor úgy döntöttem, hogy szó se lehet róla. Várjon, azért pontosítsuk, hogy, hogy, így, így, van, hogy, hogy, hogy miért, miért vált ez hirtelen annyira veszélyes, ettől a bűvös számtól, hogy 14 Hát azért, mert már én, én akkor úgy ítéltem meg, és nem voltam ebben egyedül, hogy azért áron fölül van árazva, tudom, értéken fölül van árazva a hamburger, akkor, amikor ilyen 11-12 forint volt, de hirtelen 14-re Aha. az biztos, hogy katasztrófa. Ja, értem. Megyedül. Tehát, hogy volt egy 30%-os ára... növekedés, Igen. áremelkedés, és ez önszámára egy piros lámpa elkezdett villogni, hogy a, Igen. ebben Igen. nem kell beszállni. Aha. Igen. De eh, nem, miért nem azt kezdett el villogni, hogy jó, hát ez most olyan, mintha ha feltenném pirosra az öszt, család összes vagyonát, lehet, hogy bejön, és akkor dupla pénzzel szállok ki? És az is lehet, hogy nem. Szóval, hogy nem, nem. nem tűnt eh, izgalmas, vagy jó vállalkozásnak? Hát most már természetesen mosolygok, azért is meséltem el, hogy, hogy miben nem mentem bele, attól még az nagyon jó lett volna. Éppen erre gondoltam. Mert akkor voltam annyira óvatos, hogy nem. Aha. Hogy nem ezt mondtam. Ettől a, ettől a sok hatástól. Hát ez ugye olyan, mint a benzin, mikor háromból öt forint volt egész más, mint most, amikor itt uh -huh. ugrál le föl a pár el a benzinára. Még egyet szeretnék mondani, volt szintén egy nagyon jó hamburgeres, amit kétféleképpen is egyik az a forgalmáért, másik pedig a helyéért uh -huh. figyeltünk sokan, az pedig az Astoria sarkon volt, ott, ahol, a, ahol az a beugró van. Tehát, az az, a, az az udvar, ami keresztül vezet a, a... Nem udvar, nem udvar, hanem a, jövünk a, a külváros felől, igen. és akkor a Rákószon jövünk befele, jobbra a... Ja, igen, igen, igen, a jobb igen, igen igen, igen, igen, igen, igen. Egy síma pavilon volt, nem tudom, hogy mi hogy fértel benne, de az egy nagyon-nagyon népszerű hamburgeres volt. Meg még egyet mondanék, Aha. hogy a Oktogonon volt egy hamburgeres, egy harmadik a nagyok közül, és a white hamburgerezők, én nem voltam az, de hallottam hírét, azt tartották a legautentikusabbnak, a legjobbnak. De évekkel, évek után elköltöztek, kiköltöztek országból is. Ők elhagyták? Nem elhagyták, szerintem. Elhagyták, igen. Elhagyták Magyarországot? Vendiszt, vagy mi? valami ilyen szebe volt. Tényleg én ott voltam, és az nekem is nagyon ízlett. Tehát, hogy vannak a, a hamburgerezők között, a, a, a white hamburgerezők, olyan, mint a vajt fülűek, tehát nem a fehér, fehér lefordítás, hanem a vajt. Igen. Értem. És állítólag azt mondják, hogy a füstölés a füst íz az, ami dominál, ami eredet teszi. Én most elolvastam azt, hogy, hogy milyen szigorú szabályok kötik egyébként a, a hamburger húsfogácsa készítőket, mondjuk adott esetben a nagy gyorsétterem hálózatoknál is, tehát, hogy, hogy milyen hőfokon mennyi, kell sütni, hány perc után kell kidobni, ha nem vitte el a vevő hogy a ketchup az 8 másodpercig folyhat 15 centimétert függőlegesen, annál többet már nem. Tehát nem szabad 9 cm magasról a ketchupot nyomni a hamburgerre. Tehát mindenféle, mint 2000 nagyon szigorú szabály vonatkozik egyébként a hamburgerek készítésére az Egyesült Államokban. Magyarországon lehet egy kicsit lazábban veszik ezt. Én úgy gondolom, hogy ezt nem is lehetne ennyire homogén minőséget biztosítani világszerte nem lennének ilyen komoly szabályok, és nem lennének azok mondjuk, hogy valami ilyen mértékben honosítva egy, egy országban. Hát az, és, az igen, és, igen, igen. Igen, de például, ha megnézzük, akkor, akkor, tehát miközben a kínaiak elkezdenek magyaros-kínai gyártani, a, a, a két nagy, vagy a, vagy a nagy gyorsíteremhálózatok nem kezdtek el szerintem magyaros hamburgereket készíteni. De nem lehet, hogy az, Igen, fölösleges. Valahol azt kapasztaltam a világban hogy ö, olyan embereknek, akik nagy rössze nekiállnak, hogy majd megkóstoljuk a, a, az autentikus uh -huh. helyi kajákat ö, külföldön. Nagyon sokról hallottunk, ezt nem bemenekült végül egy hamburgerbe, az a biztos. Igen, a mis, minőség. Köszönöm szépen, uram. Köszönöm szépen. Viszont hallásra? Meg. Viszont hallásra. 24, 3, 50, 24 3, Budapest hamburgerezőjét keressük itt, a régi hamburgerezőket természetesen, mert mostanában tudjuk, hogy hol vannak. Haló? Hello. Hello. Móni vagyok. Hello Móni. Hát én 6 vagy 7 éves voltam, amikor az édesanyám először elvitt hamburgerezni, és az asztóriát mondta az előbb az úr. Igen. Hát, igen, az asztória és a deáktér között volt, közel az asztóriához egy kis pavilon, és szerintem ott volt először igazából hamburger. Tényleg? Aha, hát ez olyan 76 és 77 igen. lehet. Aha. Hát akkor, akkor mindenféleképp. Mert, mert mondom, tehát az évkönyvek, vagy az analeszek, azok arról szólnak, hogy, hogy 76-ban bukkant fel, és ha hát te már voltál 76-77-ben egy helyen, ahol hamburger tettél, akkor valószínűleg ez lett az, az, az első. És ez tényleg hamburger Aha. volt, tehát hogy mi az, az, az hogy, első emlék az, az nagyon pozitív volt róla. Igen, tehát ilyen minden volt benne, és nagyon nagy volt, és nagyon finom. Úgyhogy az volt az első élményem. Mm -hmm. Aztán középiskolában... Mm, tér. Az egyértelmű szerintem az nagyon-nagyon sokaknak megvan. Ráadásul az egy idő után talán még éjszaka is nyitva volt, vagy legalábbis nagyon-nagyon sokáig. A Moszkvatér volt hamere? volt minden. Randi, Aha. Ezért mindenki ott hamburgerezett. De hol volt ez a hamburgerező a Moszkvatéren? A, a Metro ahogy följöszön a ott szembe volt ja, boldalt az egyik pavilon ahol voltak a telefonfülkék, volt könyves, bandikönyvész, és mellettük volt a hamburgeres Igen, igen, ott volt az egyik pavilonban volt a hamburgeres És mindig tömött sorok álltak. Fura, nem emlékszem rá, de, de hát nyilván azért, mert, mert nem Moszkva-téri voltam. Akkor, és dolgoztam a City grill -ben. Na! Mert itt a, a Dani nem pontosan tudta, hogy, hogy mire gondolok, amikor kimondom ezt a bűvös szót, hogy City Grill melyikben csapattad? Ö... A Jászai-Mari téren. A Jászai-Mari téren, ott, ahol most egy gyorsétterem hálózat Igen, igen, igen. igen, igen, igen, igen. igen, igen. A sarkon. És fiatalság, bolondság, igen. Igen, ja, persze egy fiatal, fiatal voltál, a pénz. A kajas szerintem. Igen? <laughs> <Ja>. <laughs> nem tudom, nekem nem is, egy sosem ettem ott. Helyes. Jól van akkor. Köszönöm szépen, Móni. Én köszönöm. Viszont hello. hallásra, hello. Úgy tűnik, hogy megtaláltuk a főváros első hamburgerezőjét, az Asztorianál és a diák között, abban a kis pavilonban, 76-77 lehetett, legalábbis Móni emlékei szerint. Halló! Halló! Jó napot! Cáfolj meg, vagy, vagy erősítsd meg? Erősítem. Erősíted? Oké, okay, köszönöm Gábor szépen. Gábor vagyok, szia! Hello Gábor, üdvözöllek! Következő, az előbbi betelefonáló, aki Mel Gibsonnal jött, Igen? Hamburgerügyben, igen, ez egy alap cucc. Hogy a, ha levágod a húsról a zsírt, akkor megásod a hamburgernek a sírt. Tehát ez így uh -huh. van. De ezek tök... Do... Kávin tér, alap. Igen. Oktogon, szintén, amit az előbb az úr mondott. A vendíz. Igen, alap. És most üveg egy új cútszal. No. 9. kerület, Ferencváros. Igen. Marikanéni. Angyal utca, a Mester utca sarkán volt egy egy ilyen lakókocsiban, uh -huh. aztán átköltözött egy... Nincs meg? Uh -huh. Nem, nincs. Uh, hát, Vagy akkor, akkor hogy lenne már, meg hol voltam én, még akkor még meg, meg, meg se születtem. <gül> Jó, aztán átköltözött egy bódiba, szintén ott csak az utca másik oldalán, és a mai napig megvan, és az a helyzet, hogy 13 plusz egy Marika Néni, így hívják őt, és annyira szerettük, hozzájártunk annak idején, Duhai ifjúkorunkban. Mm. A mai napig ismer minket, meg mi is őt, persze. És lehetett recepteket, hogy én ilyet szeretnék, Marika néni. De, de mondjál példát, légy szíves. Piadone de volt ilyen májas is, amit az előbb időtöttetek. Igen, amintől biztos, hogy hány nék, ha, ha meglátnám. De oké, oké, oké, de volt benne Csalamádé, volt benne, valaki ezt szerette, és akkor azt kérte, és akkor csináltak neki ilyet. Tehát azért azért olyan... hallgattam el az előbb, amikor kimondtad Marika néni nevét, mert Kardos József, aki a hátered is biztosítja az anno Budapesthez. Ő elküldött nekem reggel, amikor hallott, hogy a hamburgerek lesznek a téma, néhány cikket a sok-sok év múltjából, és itt van a kezemben a, a Népszabadságnak a 2000 július 17-i szombati száma a Budapest melléklet, amiben egy félklumnás írás van a híres neves Ferencvárosi Hamburgerről, Alcím Marika néni finomat süt, de hangosan mosogat, és le van fényképezve egy fiatalember, aki éppen átvesz egy hamburgert, és akkor egy hosszú cikk van erről a helyről. Úgyhogy igen, igen ez mondjuk 2000, de hát ha azt mondod, hogy... Mindjárt, figyelj, nem vagyok mai gyerek, de okay. szeretsük Marika nénit. Jó. Ennyi. Köszönöm eee... szépen. Mond. Ennyi pont, kész a, a piedó nem volt? Bab volt hozzá, Hú, vagy micsoda? Hát abban minden volt, babtól kezdve a szalonnán át minden őrület. És, uh, meg hús, meg I hús, szóval, és az már az nem, nem is hamburger volt, hanem cipó. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy hogy, hogy képzeljem el, tehát... Hát ez egy, egy, egy félbevágott cipót tessék elképzelni, Aha. telerakva babbal, maximális hússal, szalonnával, tehát ilyen bacon, ezért Aha. És megetted? Hát ez ilyen piedónet. Igen, igen ilyen puffasztó étel. Aha, igen. Értem. Engem. Köszönöm szépen. Uram, további szép napot. Szervusz, viszont hallásra. 24 07 95 3, 24 95 a Szentfüles Dani már is lecsapott a népszabadság cikkre, és gondolom, hogy el fogja olvasni, de még egy olyan hirdetésket lapozgatja benne. Haló? Üzvözlöm. Na most én kicsit csodálkozom, mert itt... De hát aztán rájöttem, hogy valószínűleg én egy, egy snob vagyok, meg sajátos helyzetben is vagyok, és azért csodálkoztam. Szóval e, itt a, az igazi vérbeli magyar hamburgerek korai e, hőskorszakáról volt szó, és ez Igen. teljesen helyes és jogos, de a McDonald's, amelyik ugye hát a hamburger megteremtője volt a, a, a, a, a nyugati világban, Amerikában, a Vasfűköny mögött először Budapesten jelent meg, nem sokkal a rendszerváltás előtt, néhány évvel, és az első neki az itt volt, nem Moszkvában, nem Berlinben, nem Prágában, Aha. nem Varsóban, nem másod itt volt, Kelet-Európában, mégpedig a Régi Posta utcában. Igen. És hát ö, ö, az volt a az első, és hát ennek azért óriási sajtója volt hazai és, világ, és világviszonylatban egyaránt. Aztán nem sokkal azt követően a ma is létező taverna van létesült egy hamburgeráj, ahol ma már egyébként egy olasz vendéglő működik, uh -huh. úgyhogy ezek annak idején elég közismertek voltak, és mondjuk, azért szerettem azt elmondani, mert ez a történelmi tényekhez hozzátartozik, és jelentős jelentős esemény volt a, a hamburger Magyarországi elterjedésének a történetében, úgyhogy... De látja, tanem... igen, várjon, várjon csak, hogy éppen ez az érdekes, és erre próbálok így e, e, válaszokat keresni az elmúlt 45-50 percben, hogy Magyarországon úgy jelent meg a hamburger, hogy, hogy az emberek nagy része nem látott, nem evett, nem ismerte, csak hallomásból tudta, hogy hát valami húspogácsa van. bele van rakva Tehát, egy valamiben. Ez így van, de a hivatalos megjelenését megelőzőleg másfél év, de legalább egy évtizeddel korábban is volt a városban különböző pontjain olyan hamburgerályok voltak, amelyek ala laungarize magyaros hamburgerek voltak, tehát mondjuk, hogy mondjam, én nem azt mondom, hogy nem voltak autentikusak, de hát a uh -huh. McDonald's, ami hát egyben ugye, egy, egy, egy multinacionális cég, tehát ugye van ennek egy árnyoldala is, de azért mégis a Meki esetében, hát azért mégis egy jellegzetes ö, ö, képződvény, ennek minden sajátosságában, hát ugye a hamburger történetét most nem kell elmesélnem, meg talán el is hangzott, de a tömegétkeztetésnek egy szimbolikus ö, egy szimbolikus képviselője a maga erényeivel és árnyoldaival is, mert hát a hamburger egészséges mi voltáról beszélni olyan sokat, hogy finoman fogalmazzak, nem nagyon lehetne. Ja, hát de azon a hogy... meg jó, meg, meg óriási erényei vannak, félreértés, ne esékenem. Támadni akarom, csak hát finoman szólva nem ellentmondásmentes ez az egész témakör. Nem, hát különösen nem Magyarországon, ahol, ahol vasárnapi program lehetett egy család számára az, hogy elmennek hamburgert enni. Így van, ez pontosan így van, és, és, egy... és ha hát nem is értem meg méretekben, még, még biztos sokig maradt is. Úgyhogy ez egy magyar specialitás volt, és még itt sok specialitás van. Hát én ennyit tudtam ezt hozzátenni, és köszönöm szépen. Én köszönöm a szépen, hogy telefonált. Speciális a itt magyar nyelvünk is. Hamarosan Bolgár György jön a színpadra, ő fogja eldönteni most hamburger vagy hoddog, úgyhogy álljanak mindenféleképp sorba Bolgár György gyorsétkezőjében. És azt a helyet, amit a kedves hallgató említett, a Kuria és a Kecskeméti utca sarkánáló bódét, arról is egyébként vannak feljegyzések, meg leírások. 15 óra 56 perc van az az igazság, úgyhogy sajnos vége van a, a műsornak, pedig biztos vannak még olyan helyek, amelyek legendások voltak, hamburgerezők, és a hallgatók emlékeznek rá, de hát most ennyi fért a mai műsorban, minden esetre a legfontosabbakat megtaláltuk, megtaláltuk az Asztóriánál lévőt, megtaláltuk a Kárvin téren működőt, megtaláltuk a, a hálózat nagy helyeit, illetve ö, még egy párat, többek közt eh, Annó Balatonfüred is volt egy kicsit a, a mai adás, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a szerkesztő Árva Brigitának, Kemény Daninak, aki e, itt eszegeti a hamburgert, és kelecsényi Krisztának, aki a telefont kapkodta. Az elmúlt egy órában pangszadett mikrost hallották, további kellemes rádiózást hallgatok. Menjenek föl mindenféleképp a Facebook az Annó Budapestnek, és lájkolják a műsort, mert különben úgy járnak, mint én, hogy kitiltják magukat a Facebookról, vagy elaltatják az Annó Budapestet viszonthallásra.